تریبون مشرکان ور سره مسئله کړي او مسئله دي ته لکه پوز پرې کې سترګې روبا سي وغونه کټکي د ډېر صحابو سره په ځوه هوت کې مشرکان ادا کار کړه او دا د شريعت مسئله ده وای مسلمان ته غټ نه غټ کا خیر مړکو نو شکل به نه بدرنګې نبی رسول الله د مسلمان مننه کړي نبی رسول الله د مسلمان مننه کړي فما عرفهو حدن چون داغا دا پوزه کٹ و سرگی اوتیوی شندی دی کٹکڑیوی غبونه کٹکڑیو نو فما عرفهو حدن چا پی جندونا چی دا د چا لاش دی الا اختوهو نو خور رالا ناغی او پی جندو بی بنانی ہی دو گتو پا بندونا دو گتو بندونا روغو ناغا نا خوری اوی دا بندونه زما درور دو گتو دی نو دو په پا بندونا خپلی خورو انصر رضی اللہ را بدا و یکن انارا منغا بذا خبر لذا ونظن یا پري خبر با ني یقین کو ان هذه الايات چدا آیات مبارکہ نزلت فيه د مبارک نازل شوه وفی في اشباهه او دغه د نور صحابه جوانان مبارک سوره احزاب هدایات سے الله و من المؤمنین رجال مؤمنانو کی داسې سره رښتیا صدقوا ماعد الله عليه چریشتنی کا هغه چې وعده کړی و د الله سره پاغې اے د خپل ځان د قربانو له د زری زری ټول وعده کړو هغه وعده رښتینه ک مؤمنانو کی ځنی سره سړی چې د الله سره د خپل ځان د دین لپاره د قربانو له وعده کړو هغه وعده رښتینه ک او ای ځنی په انتظار دی وما بدلوا تبديلا او دای ضرب رد بدل پکرا ده ضرب سوشو رد بدل پا... او دالمومنان هر دور کی طریقې دی په هر جې عالم راغلې اړيزی خبره وکي ویوزې کې می تقریر کوې امات وي د طالبان نوینی په افغانستان کې تریش وي ندري کس مخلق ته جوړ شو څوک په بادشاہي حکومت تورسه ده اوسې طالبان هیر کړ وی دې خبر روان څوک په تختو حکومت تورسته ده ویني د پاکستان تاریخ غواذې علما او دورو اٹھونه کله نه دی غست دا دชาวینو برکاتو څوک په دې ځای لورسته ده څوک لال الشہیدان شود څوک د طالبانو د وجنه جیلونو کېږي او هغه جیلونو کې سړي وما ما بدلو تبدیلا خبره بدر سفیمه او ما سف جیل کېره مړبشی جیل کې خو خبره بدلی کنا زده او ما بدلو تبدیلا نسوق بتختائی لو و رسیدل سوق بتحددار دا او د پان صحیح تور رسیدل او سوق بشهیدان هر دور کې امتحان شراشده سی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی فمنهم من قدوه نهبه من و منهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا بعض خلک وریوی د تکلیفونو انبار وی د پریشانو انبارې په خبره بدلی گنه دا د الله ذ طرف نه استقامت شي دا اللہ دے طرف نے اسکی قامت وی وراغیسو شی شیدان شی بچیل یتیمانان شی تکلیفون ملاو شی کوچی اللہ کلک کڑی کنا ناغبادن ٹوٹی ټوټي شو خبره بدلی کنا متفقن علیہی دی حدیث بانے دی امام بخاری و دی امام مسلم رحم الله اتفاق او قول ہدا قول دی حدیث کی چیل یاراین اللہو ویدہ پا زمید یا سرم روایت شوئے او پا قسلید را سرائے ای لیو زہرن اللہ ذالک لنناس تا حبر با اللہ خلق لسرگند کی. او پا فتحید دوار سرم وی روایت شوئے او مانے ظاهر او سرگند دا واللہ اعلم او اللہ خفو حد دیب حال مانی وصل اللہ حبیم سعود <سؤال> عقبہ ابن عمر الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہو دابی مسعود عقبه ابن عمرو الانصاري جدا بدرى صحابي رضي الله عنه دې دينه روایت ده قال دې فرمای لما نزلت ايه ايه الصدقه کله چر نازل شو غايات بس صدقه چلاوي خير خیرات ور زما په لار او جهاد کې مالو لګوي نباذ همالدار صحابه کرام او ډیر ډیر مالونه به پیش کړي وای مونږ پکې کمزوري وکړو نه انو حاملو علا ظهورنا نمونبا بارونو ورل بوج به موړو په دې خپل شاگانو باندې چا به باغونو وکلو چا به نور مزدوریو کا نبياب مو درزیه غ مزدوری دا الله حبيب ته د دین د خدمت لپاره پیش کړ فجا رجلن نو راغیو صحابیو سړی فته دقا نو خیرات وکو بشین کیرین په یوشي ډیر سره مال راړو چې زورګونو فقالو د منافقانو د غباره کې ی مرائن سر اوخان د لوي مال دار یا کاره دوهمال راړو ځان خیر یا کاري دا در تښی چې د مسلمانانو مومنانو پورې ددينین په کار کې خندا د منافقانو عادت دی وجاء رجل اخر او بل سړي راغ فتصدق بسواعد نام خیرات کوپیو سوا سره سوا درینیم سو درینی مو سيرولو درینیم سره کجور یادرینیم سره اوربشه د اور راړ فقالوا المنافقان يوبلتو ان الله لغني عن صاع هذا وي الله خامخ به فروادد د دل سوعده دا وي د اوس ده دشمن سراو د دور الویو کافر و صرف پدریو سیرو درینی مصرور بشو بجنګونه کوي فنزلت دعات را نازل شو لکتا صورت سو توبک ولس الذين يلمزون المتوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم هاغه <تصفح> کسان يلمزون چه عیب لغوی المتوعين فخرش علی سراو رغبت کون کو من د دا مومنان نفس ودقات پخیراتونو کے والذین آو پاگا کسانو عیب لگئی لا یجدون الا جهدهم چه غی نمومی مگر خپل وسو طاقت دا حدیث دا لدی باپ کی دی دا پارا تیر کو چی او سڑے دی پا نیکائی که رستو نپا دیگی دا چاسر بڑیر وسوی نو بس خوچی اعلانو شو دی دین دا پارا د مال ضرورت دی به ور کی. نو باز کمزور اکا درز مزدوریو کی او دا غریب نصیب حال بچ تفریزي نو دې دې نه کوي بوخاري شریف کی کتاب الایمان کراغلی وې دې ایمان یو نخ داد د فقیرې په حال کې دا الله پلار راکې مان لګو تخفل وسو تاقت مناسب ندا درته وې یو سړې د نیکې په معاملې رسن پاتې کی بلکې کلا د غریب پاغ یو روپۍ کې دمر اخلاص وی چې دا مالدار یو لاک ناغت الله په نې ځوانه وی نو بِزَمِّ النُون من نون وونبانې پیش و زملہ و او زمله وویل حالیل محله او حبانې نقطشته یحملو هدونونه معنا درته کوي پورته کول به یو زمونونه على ظهری فشابانې بل اوجرې په مضدوور سره سامان مامان او چې بیا ورته غ شي تهصد د کو به نو بیاابې پهغیبانې خیرراتوصد دق قابل حدیث وګلبیاب ان شاء ان زیات نو خوب وجعلته هو غرغول می فرمایې دي روایت نقل کئ عن ابي ذر او غدا ابو ذر رضی الله عنه چنو می دے جند ابن جناده رضی الله تعالی عنه خان النبي صلى الله عليه وسلم او ايد النبي عليه السلام نو روایت نقل کئ او کومره واعظ تی فی ما یروی عن الله تبارک وتعالى اغه روایت کئ نبی علیہ السلام داغید الله نہ تبارک وتعالى چې د برکت او شان خاوند دی انه قال چې بشکره رب العالمین فرمایلی دي یا عبادی ای زما بندگانو انی حرمت الظلم بیشکا ما بنکڑے دے ظلم علی نفسی پخپلزان زبندگانو بانے ظلم نکو پچا بانے زیادے نکو و جعلتو ہوو گر ظلم دے دا ظلم بینکم پمنس تاسو کی محرمن حرام فلا تظالمون تاسو پیوب الظلمون مکوئے پیوب الظیادے ظلمون مکوئے یا عبادی ازما بندگانو رب العالمین فرمای کلکم ضاللون تاسو کټول بیلاری الا من هدیتو مگر ها وسوک چې زور ته هدایتو ک چلا پلا پلارن کی نسوک د چا په پلار شي او سو په پلار کی فاستهدونی نمانه طلب د هدایتو ک عہدکم زبطا یا عبادی بندگان زما جما کلکم جائع تاسوک طول اگیه یل استاس در او د خوراک سو بندوبس بلي کزیو نکم الا من اتعمتوه مگر اسوک چیز تو عام ورک مغتا فستت ایمونی نما نتلفت عام کی وتعمکم ز بتاسلت عام درکم یا عبادی بندگان زما جما کلکم تاسو کی ټول بی جامو و بربنی اللہ من کسوتو مگر آغسو چیزو ارتجامی ورکم ورواغندو فستقسونی اکسو کم نمانا تلب دجامو کئی زب جامی درکم یا عبادی بندگان و زمان انکم تختیون باللیل بیشک تاسو خطا کوئی گناہون کوئی دشپیو انہار او دورزی واانه اخفرو زنو به جميعن او ضب بخنه کوم دګناوو ټړو ف خفروني نهما نه بخنه غواړي افر ل کوم زبه بخنه تا. او درې سګناونه و کوي نو تو بره ته اوباسي زبه در ته یا عبادی بندگانو زما انکم نه تاسو لن تبلوغو دورې تاسو نهشي رې د ضرر رسولو زماته. تاسو سودا شان نش مات ضرر رو رسول شي فتدروني چې تاسو ماته ضرر رو رسوي ولن تبلغوا نفعي او تاسو هرگز رسېدې نشي ماته د فائدې رسول تا فتنفعوني چې ماته وګني څه فائدې رو رسوي يا عبادي اي بندگان زما لو ان اولكم که تاسو کې اولني واخركم او تاسو کې وروستني وَإِن سَكُمْ إِنْسَانًا أَن سَاسُ وَجِنَّكُمْ فِيرْيَان سَاسُ كَانُوا دَطُول شِي عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ پډېر فرزګار زړه دې او سړي لکډېر متقې انسان غونټي ټول جوړ شي عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ دډېر فرزګار زړه والي او سړي د تاسو نا ما زاد ذَالِكَ فِي د زیات بن کی دا پ بادشاہ هی زما کیسشه کټول خلق گناهون پریزی او ټول ډېر فرزګار او تقوا دار جوړ شي زما په بادشاہي کې بس یوواله رانه شي يا عباد يا زما لو ان اولکم واخرکم ک تاسو کې اولنی او وروستنی وان سکم وجنکم او تاسو کې انسانانو پیریان کانو علا افجر قلب رجل واحد شي د ډېر نافرمان د ځړدی او سړی نه ډېر او نافرمان سړی او داغه نافرمان غتی ټول جوړ شي چې داغه په ځړکه بس ټول سوچ او فکر د الله او د رسول نه نافرمانه اید ما نقص ذالک ممکل ملکی شیان نو کم بن کی د اعظم ملک او د بادشاہی نه شیعن. سشي یا عبادی بندگانو زمالو ان اولکم و آخرکم کتاسک اولنی و رستنی و انسکم و جنکم و تاسک قامو ٹو لدریگی فی سعید واحد پیوم دان کی فسعلونی نمان اغواری فاعتیت نزورکم کل انسان ہر یو انسان تا مسئلتہو اغا سوالو غختن داغم ایچ سار مانی ویلہ دارا کی دارا کی دا ټول انسانان او ټول طول پیریان اوزو طولو تورکم ما نقصو ذالکا نو دا با کم نکی دا هغا سنم اماعین دی چی ماسر دی الا کما ینقصو المخیتو مگر آغا چکا مویه یوستن اذا ادخل البحر چکل سمندر کې کی وردنگشن اِذَ گَندُلُسْتَن چاپا سمندر کې وردن نه کاراباریکا سورہ کبی براوی کدیټو نو خلق کلا د دید خواہش او د غښت مطابق الله ورکی دا الله په خزانو کې دوه زربر کمې ناراض یا عبادی بندگان زما انما هی اعمالکم بیشکه دا منو نستاسدی احسی حالکم زیش میرم تاسلا او اوفیکم ایاها او داږي پورا بدل بدل کو دنیا و خیرت کی فمو وجد خیر چاچ خیر و مندو او خوشحالی و مند فلیحمد اللہ اللہ حمد دیو وی ومو وجد غیر ذلك او چاچ و مندو زدین علاو بلشع پازاب و تکلیف کی مبتلاشو فلا یلومن الا نفسه نن ندی ملامت کوی مگر خبل ذال قال سعید سعید رحم اللہ و اکان ابو ادریس ویبو ادریس رحم اللہو ادا حد سبی هاد الحدیث ویچی کلب ادا حدیث بیانولو نجسا علا رکبتے ہی ادا سفزنگونو نو بده حیبت او دیر دو, دو, دو جنا کین آستو او دیر توجو دو جنا رواہ مسلمون وروینا عنی الامام احمد ابن حنبل رحم اللہ قالا اغفر مائلی چی لیسا لی اہل شام من هاد الحدیثو وی د شام دا علماء دا راویان دا پارا دا دین او عمد حدیث بالنشتا باب الحس علل ازدیاد من الخیری فی اواخر العمر <تصفح> سوچ کوئی دا اللہ دا حبیب ارے یو خبرات حکمتون نڈک مسنف رحمت اللہ علی باپ قائم کرے وی باب الحس باب دې په بیان د تیزي کې علل ازدياد فضیات ولو سر من الخير دني کو اعمالنا في اواخر العمر په اخر د عمر کې او په تل کې چې د عمر اخر کم ده کزوان د یک ګډا نو د هر چا بارک ده چې بس خير د عمر ده د عمر په اخر کې نیک اعمال ډیرول کې او دا سعادت وی چې خلک ډیر کې زمون بد نصیبی داسي او زمون د مشرا له چې کزنانه ویل چې بډای ګانشي په کور کې جنگول لوزګار او بیا بډام په کور کې شي په کار راشي جماعت کې ناس وې چې ته قران ویله هم بیا په لارو کې ناس وې سبا کیسه پورې د جنگول او د شرارت کارونه کوي نو ای بعد د بیان د تیزي کې چې سره بزیاتای د نه کو نه په اخر د عمر کې قال الله تعا فرملی د الله چې نو د اولم نو عمر کوم پرز دقیمت به دا کاافران مجرمان دنیا ته واپې وړي نورب العالمین ورتهلم نو عمر کومياما اوږ د عمر نودر کړيتهسوتا ما غته ذ کو چې نصحت قبل کړی فغې کې منغ چاته ذڪه چې نصحتې قبل کړري. وجا اكو منذير او راغل او تاسو تیار ورکاو کی الله بو ایتاله وګ دو عمر میلاونه تبه سنگ واپس واده ا وګ دو عمر مو ستاسو بے پروا مانوي پريخه بلکي مازر ته قران او خپل پیغمبر و علما او پدي بدن کی سپين وي ختا او بوډاواله پیدا کړو چغي تا له وخت کو وخت د مرگ خبردارې کولو قال ابن عباس ابن عباس رضی الله عنه آیات ته تفسیر کی وی ول محکونو نور مقیقینو لما چې معنا د د ای یاد دا دا ولم نو عمر کوم ستی نه سنا اولی شپېته کاله عمر منظر ویو أيدو او مضب و د معناله لرا الهدي هدي څه سنځ کورووه چې زر د چې د باب کې منګزی ک کوو اناء الله تعاله ک الله خوهشي وقیله چا دا و د مع داوه سامانې عشره سنا تنلس کاله عمرې ماد اتل سقالو کسړې زوانه ای ته ورشيږي پيزل سناپس شروع شي وكيل چاوي دي 40 سنه سلوي مراد قال هو الحسن والكلبي امام حسن او امام کلبي رحم الله مسروق رحمهم الله ديداوي دي ونقل عن ابن عباس او دا معنا نقل کړي شې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اېذن همدارنګي نقلو او دا خبرموی علماؤ نقل کری سوچ کوئی انا اهل المدینه دے چی بیشک د مدینی طیبی و سیدون کی دا اللہ دا حبیب دا خار مبارک کانو دا مدینی باشندگان په پخوانی زمانه کې اذا بلغا احدهم کل چی باور سید یود دوینا اربعین سنتا سلوی اختو کالولا نو بیا بے کاروبار او دا سیدون بن کر او تفرغ لعبادتی زان بید عبادت دو پار فارغ کو چی دو عمر اکسر ایسا تیر اشوا دو نور پتن لگی وقی لهو البلوغ چاویلی چی دین بلوغ مراد دی وقوله تعالی او دا قولنا اللہ رب لزد چی وجاکم النذیر تاوست نذیر را غلر نو عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما جمهور داوی چې هو نبی صلی الله علیه و سلم نذیر څوک دی الله حبیب ورته قبر ټولی خبرې مونږ څه ذکر کړی د میدان محشر ذکر کړی دا هر ګناه یې ریو لیو دا هر نیک عمل ثواب را ل ذکر کړي وکیل شاوینی چې اشیب دا بوډاوال سر سپین شو ګر سپین شو نو دا یو یو ويخته د مر خبردارې لږ کړی قاله ایک خطا و امرئ اللہوزر ندې پری خلاغه سړی د پاره داغه اسوزر وبانه نشتا اخراج له چلارستو کداغه نیټه حتا بلغ 60 سنه تر دې چې شپې تو د سوزر وزر پاتینو شو زکه دې شپې کالو کې د ولي دل وای او د دنیا انقلابات او قتل د ظالم انجام او قتل د مظلوم انجام او قتل د نیکو اعمال والا مرګ یولید او د بدو اعمال والا مرګ وکړو نسل شپې تو کالو شورس یته سوزر پاتینو شروه البخاري هدي حدیث روایت امام بخاري کړه علماو لیکلي معنا یې یعنی لم یترك له عذر د لصول ظرفت نه دی اذا امهلوه هذه المدة چکل و يا رب و اعذر الرجل اذا بلغ الغاية في العذر و چالش په عذر کې انتها او رسیدګي عرب و اعذر الرجل نور سوزر فات نه دی به خپل کمل ملامتیا نو الله رب العزت چالش پیته قال عمر ورکو د دحس عذر دربار خداوندی کې فاته وصل اللہ تعالیٰ, وصل اللہ تعالی ابن بلدی. عباس رضی اللہ عنہما ناکلہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تے قال علی فرمائی کان عمر, عمر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ یدخلونی چز بے زان سرا وردن نکولم دا مشوری ما اشیاخ بدر سرد با عمر او د ډیر عمر د بدر د صحابه کرامو علیکم صحابه کرام رضوان الله تعالی اليهم اجمعین چې ابو داغان ډیر عمر والو او په جहात کې او دینی امور کے دیر او کې ډیره تجربې ویو بدرینغو نو یا ابو داغان به دنه کلوزه په کې نوې عمر والو نو جواب به په مشوره کې کی نوراته اسلام وخت کې فاروق اعظم رضی الله عنه مناقب کی جمع کی ذکر شود چلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شورا کا سام سو کو چاب القران با عمل عالمہ چا سرش بڑے علم والے شورا کی کہو فکاننا بعضهم وجدا وہ تب وچ بعض صحابہ کرام اومند فی نفسی پزڑق فقال نومر رضی اللہ عنہ سرغند علم یہ دخل هذا معنا ودان نو عمر والا جوان اولی را دن نا کی بی زمو سر ابنا او مثلہو مونگ دا د دا دا غمر غنتی عمر نوبر رضی اللہ عنہ دغی بڑاگان و, و مشران و صحابہ اکرام و تاوی من حیث و علم و دا وی دا فاغا سوک دے و دا حیثیت نا دے جتا سوی پیجا دے او خدا خاندان کرے دویم دتا دا اللہ حبیب دا قرآن و سنت د علم دعا کڑیوا نو الله اللہ لحبیب پا دعا رنگ شوئے دے وی فدعانی ذات یومین یورد زروب اختب فعدخلنی معاهم نو ددغی مشرام صحابی کرام د شورا پزے کینو لگ فمارا ایتو نو و ما نکتل انہو دعانی چیزد رو بللم یومین ذن پا دغرد اللہ لیوریہم مگر چې صحابو صحابه تو ښایي چې راستاس وایي چې دوی له راځن نه کوي نو تاسو له باندې پټولې چې ده الله سوره علم ورکړي مگر چې و ښایي بيتا قالوا تقولون عمر فاروق رضی الله مورته ما تقولون تاسو اي صحابه کرام سوایي په قول الله کو بارد قل الله کې تاسو نه سره ولا ذکر کو اذا جاء نصر الله والفتح اذا اذا جاء نصر الله والفتح اذ صورت سب اکثر تھے فقال بعضهم ن بعضی پکوی امرنا منتفدی صورت کے حکم شوه نحمد الله چې مونږ د الله حمد وو ونستغفره و بخنات نو ور و اذا نصرنا کله چې موږ سره امداد وکړی شي و فتح علینا مونږه پاره ملکونه فتح کړی شي وسکتا بعضهم با صحابو اور سنوي فلم يقل شيء ليس هو اي وي بسم الله پته دلغي دي سمقصد ده فقال لي ما تفاروق اعظم رضي الله منه عكذلك تقول ابن عباس وداداي دي صورت څنګه مقصد هو نو دهه শান্তم وي لا ماوذ خدا سے نو قال فما تقول وي دي صورت مبارکه بار کسره قلتو ماوی هو آجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اے امیر الممنین دا صورت د نبی علیہ السلام دا نیتی بیان دے زکر دی صورت نوم نی صورت تو د دا رخصتی دا صورت نو دی کدا چل خیل چے زما زمان حبیب دنیا نی چے رخصتی گی نو سبک او دا امور تاسو دا پارم دی یو سر دنیا نی رخصتی گی او پر ان دا لدرس کے تیر سر دا عمر آخری اسی پتہ نہیں لگی د ځوانم د هر چا د عمر والدا کې دي چې د عمر اخر ایږي ځکه دا څه ضروری نه چیر خړې دی بډا کیږي او صلی الله عليه وسلم هر ساړه دا استعمال لري چې دا زندگی او دا ورځې او دا وقات د د عمر اخر وقات نو اخر وقات څه پکاره ویندا د الله د حبيب نیټره علمه الله الله ورته خبرداري ورکه قال فرمایلی دی, دی اذا جاء نصر الله والفتح حبیب کله چې ماته تعالی <سؤال> را شو فتحہ و ذا کا علامت وجلک او دا به نه استاد نیټه ځکه نبی دی او مقصد د په دنیا تر ازي هغه مقصد چې پوره شي مد د دنیا د پاتې کېدو زهره پسب نور الله پاکي بیان وا به حمد ربک سرت صفات او د خپل رب نو واستغفره او بخنه غواړ نو ګورم موږ او تاسو بخنه غواړو نو فاغه زموږ ګناهونه معاف کیږي تام بیا له مسلمان گناهونه نه ني بلکې د گناهونه نه پاک مخلوق دي نو پښې استغفار سره درجی درجي بلل ديږي انه کان توا وا بهشکه د الله دې توبه قبول وکړي فقاله عمر رضی الله عمر رضی الله نووي ما علم منها الا ما تقول وي زم د دې صورت نه نه پويګم مگر هغه څه ته سو وي زم ما فزر صورت دا مقصد خلکو له لاو خيلا چکه تاسو ګډاګان او سپینګری یو د دېلار نو جوان ناس ته نداد سووج نه ناس ته د قرآن او سنت عالم دې نو د ام در ته چې مشریف او عمر نه لا مشریف او مال نه لا بلکې دا کدا ناغت قرآن او سنت کو علم او عمل باندې را رواه البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحمت الله له کړ او صلی الله تعالی علی اش ته رضی الله تعالی انھا ام المومنین عائشی صفیدیقی رضی اللہ تعالی عنہان روایت نے آلت بی بی فرمائی ما صل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آم مزنو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صلاتا یوموز بعد ان نزلت علیہ پس دین چه نازل شکا غیبان دا آیات دا صورت ادا جا نصر اللہ والفتحو دې سورته نزول نفس چې کوم مز بهولو نو پرکو سجدې به دعا کوله الا یقول فیها مگر په دغه مس کې به په رکو سجدې سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ځکه الله ورته یلو چې حبیبا وقت برابر دې د کوم مقصد د پارچ مرالي غوي او مقصد پوره شو او دا دار د پاتې کې دوه دار نه دا خو دې امتحان دی او سورہ ذرات لنی نو حبیب تیارې کوا نبی او فروخو کدا الله حبیب داوي سبحانك ربنا پاکی د تعالی را ای زمونږ رب او به حمدک تعالی را صفاتون دی اللهم اختر لی یا الله بخشنا له اوکی متفقن علیه سردی پوری داتم رواه چې ذکر شو نو پدی د بخاریو بخاری د امام مسلم رحم الله اتفاق دی او فی روایت فی ہے ا په وروهات صحیحین او صحیح کرامی بخاری او مسلم شریف ان ها دغه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها دا فرمای کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلات والسلام یخسر دیر به ایقول ویل به دیر به وی فرکوعه و سجوده په خپله رکو او سجده کې ته سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی په دې اخر کې دیر رداوی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ددانوی <تصفح> خبرینی زری خبرې کله ده سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلى پځه دای دوی او خاص کار اخر عمر کې او پته چې فلرلا چې د عمر د اخر پته نه لیدا هر چا عمر احتمال نه چا خير شي نو پر رکوع کې دا وې سبحانك اللهم تعظدت علی یا الله ربنا اچه تزمو ربي وبحمدك او تعال الرحم دني دي اللهم اغفر لي اے الله بحنرالو کی تاول القران یعنی د قران پاک تعویل به فرمایلو اے قران شریف کې دغه پتی صورت کې د رهبری الله واذا جاءنا نصر الله والفتح ورئتنا الناس يقرون في دين الله فوقلا حبيب چې د رارونو شنتا سندره کارونا کوي يا چکلا مدد را شي وفات حراشي او درې چې کله خلق وي چې ډېر ډلې په جن کې رتا سودري کار نه کوي فسبح یا او تسبيح وای بهمد یو حمد وای او واستغفر بخنته نوارس وګوره راتري خبرې په دغه سوره مبارکه عمل سبحانك اللهم سبحانه عمل او بهمدک اضا باغ باقي عمل شو او اللهم اغفر لي هو تاویث معنا ی تعول القران بالقران تاویل به فرمایلو یعنی عملو عمل عمل بيكون ما باسو میرے به جو حکم کرے شو نبی علیہ السلام تا پے باندې فی القران القران شریف کی فی قوله تعالی قدی قل اللہ تعالی کی فسبح بحمد ربك واستغفره فاکی بیان و سر صفات و قل ربنا وبحنا و و فی رواۃ مسلم او پرواہ مسلم شریف کی کانا رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی رحم السلام یکثر یقول دیر بیداوی قبل ان يموت تدخل الوفات کے دو نمخ کے مکی دل دنیا دت لو رخصتی دو نمخ کے مکی مکی بیوی بی سبحانك وبحمدك استغفرك فاطر تعالی او حمدنے دی تعالی استغفرک بہنا غوانت انا واسو بھی دے او لا زتا ثوب واسم قالت عائشه عائشه بی بی رضی اللہ عنہا وئی کلت یا رسول الله ما هذه الكلمات سديده کلمات مبارکه التي غاراکا چوینم تعالی را احداثا چتنوی نی نی داوی تقورو هاوی دے کہا دلہ بی بی توئی جو علت لی علامه فی امتی گرزول شو رما د پارایونه ہ کو امتی اذا رہ کلچز اغوینم نقلتها داوام اغصد اذا جاء نصر الله والفتح الى آخر الصورة وفی روایت اللہو پیو روایت کی داسی مراغ دیلی چه اغنی مسلم شریف دے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی السلام یکسرو من قول چه دیر بیوی دا قول سبحان اللہ و بحمده استغفر اللہ و آتوبوی تا کلمات بیوی دیر قالت بی بی فرمائے قلتم او یا رسول الله الا الله رسولك تكسر من قوله من تا چه دیر وائی تا دی دی قول سبحان اللہ و ایتا سو دې قول سبحان الله و ذ الحمد استغفر الله واتوب له فقال الله حبیب فرمائے اخبرني ربي ما خبر راکړه ذرب زم ما اني سارا سا علامه جز جيم بشك او بوینم سنه پخ بل امت کي دپې نو کل چیزا غوینم نو من قوله نو زدیر وامد دی قولن چی سبحان الله و بحمده استغفر اللہ و آتوبویلے فقد رئیتو حاوی ما غولی دا فتح حاصل شوی مکفت حشوی دلیل لی خلط رالن او بحجت الودا حجت الودا کی خبر راغ نبی ریح السلام دا چیل یو ما اکملتو دی دینکو وی گور حجر مبارک عمل چی پدی کی دیدین اتمام راغ پدې کې د دین څه شوی اتمام دا حج په موقع قداوت الجلی او ماکملت لکم دینکم دا ځې دی علامه او چې بس نیټه لیدلې اغه سو اجازه انصر الله والفتح اي فتح مکه مکه مکرامه فتح شي ورایت الناس او الله افواجا چې وردل نکی په دین د الله کېدل درې یې دین وروه اره مشوره کړو وی نبی عليه السلام او داخل قوم فریږي چې څه فیصله کړي سل. وجکل ما کفات حشوا بیا دل ل خلق برا سن مديني منو یعنی سنه الوفود او برياض الجنه كي يو سندا توي استوانت الوفود در سن تا وسيد الكائنات را کیا والوا او وفدون برات لل او دا خدمت ته او الله حبيب ته خدام المسيا او دا مل ما او دا مسافر خدمت په ميراث کې پاتیو د خپلني کې ابراهيم عليه السلام او وصيت مديني والو له کړه ځې زمانہ پسند ملمنو داسې خدمت کوي لکه زکو او هغه لفود ته د فود ورته وای دا یې ستړي زمانہ بي السلام کا کیا او وفد و جماع ترا دن نشو هغه سرزدین خبره وكیره فسب اهتمام د <سلام> ربک واستغفره انه کان قوا وا وصلی الله تعالی انو دا حضرت انس رضی الله تعالی انو روایت ته قال قالے فرمائی ان الله عز وجل بے شک اللہ عز تشریعت خاوند دی او جلا شان خاوند دی تاب الوحیہ پی در پی مسلسل وحی را لې غلا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسول الله صلی الله علی وسلم باندې قبل وفاتی مختے وفات, وفات کې دودا غینا حتا توفیا تر دې چې الله حبیب وفات کړې شو اکثر ما کان الوحی علیہ او په دغه وخت کې پاغې ډېر وحی راتله هي په در په وحی راتله او د وفات په وخت کې وحی بیا ډېر زیاته وو لګاتار جبرئیل امین علیه السلام راتلو او د وحی سلسله ډېره زیاته شنه دا درته کوي جبر وحی خود ابتدا نوه خو په اخر د عمر کې ډېر شوه دلته وحی ډېر شوه نو اخر د عمر کې سره عمل لري لکه اخیری رمضان کې نبی رحمة الله شن ځل زده اقاف هر رمضان کې بيوز القرآن جبريل امين عليه السلام تاورلو اخیرا ني رمضان کې دپې ریوارو واورلو نو معلومه ده اسوا چې دچا مرغ او عمر رسنیکی نو دی دي اعمال ته ضرور کوي اوزان دي وسګر ادا در لتیرشل واي په عرب او مدینه منوره کې د خير القرون کې چې سلوي فتوکان او لورسي بیا بغزان څوک عبادات لبیوسګار کوسم پکارداری چې باز زنانا او باز نارینا شي دا غي عمر د سلوې ختونه او ریدل او خاص کر باز خلکل الله اسباب جوړ کړی د سکار او سن خبر ندی نو زیات اوقات کې د قبر په تیاری کې صرف کیږي ذکر کې کوي تلاوت کې کوي نوافل کې کوي ورنه کم نه کم غیبت ته چا چغلي د دوو کسانو جنگول یو مسلمان ته zarar او تکلیف دینرسته متفق علیہی پدی دی امام بخاری و دی امام مسلم رحم اللہ اتفاق دی پنزم حدیث عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث نڑے سوچ کوئے جابر رضی اللہ عنہ روایت تیقال دے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام فرمائی لی یبعث کل عبد راپور تکول بشی ہریو بندہ فکم حال کی علامہ مات علیہ با کم حال که چه دبانه مرگ راغلے ویدی پا خبرو مار دیو جنا نمر پا تنیرگی دا جماعت کرا دی و جرک کرا دی دکان کرا دی پا سفر کرا دی پا حضر کرا دی وچه کم حال که مرش وی پا دغا حال ورا پور تکی دیو جنا حاجی بارا کرا گلی وی چه سوک حج ومرکی مرش ندیو خبر خبرنا چرا پور تکی وی بلبیک اللہم لبیک لب او گورا شہید با کم حال کی راپورتکی دا غد زخم نبوین روانی وی او دا اللہ حبیب وی رنگ بد وینو او بوین بد مشک و انبر یو سرے دا قرآن تلاوت کی لگیا لے و مرگ راغے دا غد تلاوت او گی او دے براپورتکی نگورا کیا سرے دول و سرنا یاد نور گناہنو په محفل کی مرگ راغے نو یبعث کل عبد علامامات علیه هر سړی براپور ته کولی شي پکم حال چې په د مرګ راغلی کب عامال دی کوي کم اماو کې لبییاې دیجنو مسله راه اووره یو شهادې حقیقي ل یو شهاد حمی حقیقي شهادت دی لئ چې یو مظال مسلمان یاد کافر د لاسه مسلمان ته شهت میوش یو شهاد ې حکمی ل. د شہادتی حکمی ک دام دی و یو سړیبانې مرگ داې حال ک راغی چې دی د الله په تعبعدار ذکر کوئ تلاوت کوی په موز دی پچ ک لګیا د پهجهحات ک لګیا د په تبلف ک لګیا رچون کې دا ټول د الله د تعداری کارونی د د الله د تعبعداری په دوران ک چې چا باې مرگ راغې دا مګم د شاادت یو عاسکلو بد ال معمای راپورتهېږ بحر بنده پهوه حال چې فکم حال باې د مر ارواح مسلمن د حدیث روایت کړي دي امام مسلم رحمۃ اللہ وصلط طهایا چا توحیدو سندر کیسه کړې اڑ خوشبو ها اوس دکان لورته سزاردی اتر پروش یا اسی بیان کثرت ثروکل خیر دا باب دته بیان د ډیر والی د لارو د نه کوي کې اے د نه کوي د ډیر نو انسان پیو یو وخت یو نیکی کول شي خو په ټول کې د شمولیت کوي او پیو کار کې لاګیا دي نوبل مسلمان چې بل دین کار کوي هغه د سپک بلکه دې دې رڼ کې دا تږه لري جز دې کار نوځګار شم نوځبدا کوم نو د نې کې لارې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې وروما تفعلوا من خير او شو کې تاسو د سنې کې نفع ان الله به علی بشک الله پاګیبان فوحد وکاله تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې وما تفعلوا من خير اغاجی کوي تاسو د س نیکوی نه یو علمه الله الله پغې په او تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی فرمایي چې فم یعمل مسقال ذره چا چې عمل وکړي په مقدار د ذری بربان خیر نه کمل یره نووبو نی غل فرض د قیامت وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی من عمل صالحا فلنفسه تاع عمل ليك کو نو زاند پارای کيو فایده زال لرا ولایات فی الباب کثیره او آیاتونه په باب کې ډېر دي عمل حدیث فکثیره جدا احادیث مو ډېر زیات وهی غیر منحسر منحصر منحصرهت او داغه انحصار او حاتن شي کې دي فنذكر طرف من ها ویزه لګیڅه داغه نظر ل ذکر کوم اول حدیث دا ده ان ابي زرع جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ دابی ذر رضی اللہ عنہ نچی داغی نم دے جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ قال وائلے قل تمہا فرمائی یا رسول اللہ ایدہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاعمال افضلو کم یو پاملونو کڈیر غرلے قال الیمان باللہ ویدہ اللہ پزاتی عالی ایمان ساتل پٹولو کیو چتے والجہادو فی سبیله او دی ایمان پسې دویم نمبر jihad fi sabilillah دی ایمان پسې دویم نمبر څه دی jihad fi sabilillah دی او لکه موز مزروع او زکات فرض دی نو داسې jihad هم فرض دی والجهاد فی سبیله او دا نه په خبرې جباځي کې دین توبه استل پکاره دی بیا څه دی وایره jihad وایره ایمان جوړن دی jihad بسوک نو کله کده څه ایمان جوړنې بیا ولا مزم نه ایمان, ایمان جوړنی نو روزبم ني ني ایمان جوړنی نو زکات بم نورکه او کوم ایمان سره تمن زناکه او کوم ایمان سره زکاتونه او روزي ني او ورکه نو دغه ایمان سره جهاد هم دربان فرض او کنه یقینا ایمان جوړنه د بیا موزم نه کې چې جهاد ته پاره باني کې والجهاد فی سبيله او الله رب العزت کلا را کې جهاد کول قل تو ای الرقاب ماورتو الاللہ حبیبا کمی او پا غلامان وزادولو کی غردی قال انفسوها عند اہلها چه دیر قیمت والوی پنیزد مالکانو و سمنن او دیر پی سی ویدارے غلام دے دیر قیمت والوی قلت ماوی فا اللہ مفعل کچر زداؤ نکب غلام وزادولو مان قادر نی قال الاللہ حبیبی توعین و نو دا کار کون کی سر مدتو کا یو سر کار کئی پا نه نپوئی گی بال بچر پریشانا دے کار سمی نخری نتوعی نسوانیان د کار کون کی سر مدتو کا آو تسنعو لے اخرقا یا جوړ کا اخرق حاغ چالوئی چی یو کار کئی خوب پا پتا نه او نا آو او تاسو نه له اخرګه یا تکاروکې د فار د یو نا تجربه کار کمزورې یو کار شروع کړې خو په ته نه پويږي نو تور سره مدتو کې په پته پويږي چې دا کار اندازه شوکا چتاوانی نشي نقصانې نشي قلتما او یا رسول الله صلی الله رسوله اره خبر را ان زوعفت عن بعض العمل که زه کمزورې سم د بعضی عمل نه او نو سم کولې نو بیا قال الله حبيبي دا حقوق له شي کنه تکفو شر رک عن الناس بان کا شر او zarar دې خلکو نا پس خلکو چاله تکلیف مرسا کډېر روزي نشي نیو او ډېر نفلي خیراتونه نشي کوله او ډېر نفلي منجونونه نشي کوله تهجد نشي نو دا حقوق له شي چاله تکلیف مرسا فانها فا صدقه منک دا ویشک خیرات کی ستو طرفنا علی نفس کا فزان چالہ تکلیف نہ رسه ندا پزان خیرات چا نظرر مرسه او مد زرار او تکلیف اراده لرا متفق علی د دې حدیث په نقل کولو د امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفق حدیث بیان شو نو پاره کی مصنف رحمت الله له دباذ مشکل او الفاظ او معنا او وزاحت در تکي چې اسوانع بسواد المحملا فزواد محمل سرده یعنی ټکي پینښتا هاذا هو المشهور ويدا مشهور قول له پدي حديث ورويا زوائع عن. او یو روايت کې زوائع امرغله بالم المعجم يعني فزواد المعجم سرا اذا زوياع من فقر ده مينا څنګه شي يعني حاجت من ذ فقیر اید وجنا او د او عیال یا د اهل عیال د وجنا او نهوی ذلک والاخرق په حدیث کې درته تیر وي ويخرق الی هاغه جلا یتقن ما يحاول فعله چه دې سکول غواڑی نو غکار ولا خطر کې سر ورزینا دبل مسلمان لوید سر مدته وکړه چه دې اکثر همون چې سر کار کو نو بل موکه بخله کې درزی سره شاګرد لاس نو چې سکه یې غلا شاكي کدل تبازی کری ګر سز دکې شاګرد لشاكي دا بخل ای وای چې بس کدي چا زره کو کنه نو مخ ورسه د مخلوق نه ګړو کنه بل زما په دې رزق کې کمې براشي او کدا عقیده جوړه شو چې ما الله سره دې کلی نو دا ټول د دنیا غو کمولې شي نو دور اجر او ثواب ده چې کڼور سره نشي کولې نو ل चाल سنور دې ورته وخه او غي سره फायदा دا یو څلید ته چلو خېلو او تر څوره پوریا غ کاروبار کوي حلال روزي ګټي مستاب په دې کې باقاعده اجر وی او ثواب پېږي زمو هديس ده ابي ذر رضي الله تعالی عنه اذن دا زمو هديسم دا ابو ذر رضي الله انو نه دی دوی فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلي اځامې زه کوي بازی او زه کې دکان لوردان نشو نو استاد زال ل پرده راکټه کړو ميدان له پرده کې کار کوي ویجرا شاګردانه چې تاسو دې کې کوي کې خطرپا نو غي دی په لوردان ل پرده راځو ربو خپل او په دې عقیده چې کچره د زما رزق کې به کمره شنه دا عقیده د اسلام مطابق نه یسبحو علی کل سلاما من احدکم صدقه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمای وی یسبحو علی کل سلامہ من احدکم صدقه یعنی سبا کی یو په هر یو اندام او په هر یو جوړ د بدن انسانی نه صدقای او په سونو اندامونو دی د ګوتو بنونو لو غورا د لا سخپو غورا د هر یو بن داغی مخابره کې په صدقه ورکې وصدوره صدقې شو پر کولش صدقه ساده درېسه وبندونه د الله حبیب فرمایل فکل تسبیحاتن صدقۃن هر سبحان الله ویل صدقہ یو دل سبحان الله الیک خیرات یو وکلو تحمیدتن صدقہ او ار الحمدلله ویل صدقہ وکلو تحلیلاتن صدقۃن او هر لا اله الا الله ویل وکل تکبیرت صدقه ار الله اکبر ویل صدقه و امر بالمعروف حکم دنه کو کول قران ته شکر اوس کو مشتجر نور دینی کار ل دی را اوس کو صدقه دا صدقه و نهی عن المنکر صدقه او مناکول دی او ناروا کار نشرک بدعت رسم و رواج فسکو کجور دا صدقه و یجئ من ذلک رکعتان او کافی کیږي د ټولو نه د ورکا تا ير کاهما من الزحا چې اوسړ یو کې غیره په وخت د ساح خلک اوس د ساح وخت اېدا د ورکا تا چې لوکل کرا د بدن د ټولو اندامونو غ شکر پکې دا شو ادارت پیر چې صلات الزحا او صلات الاشراق د بعض محدثینو په نيز یو شعر بعض علما وایي چې نه جدا جدا دي د ی سوات اهغې چې نور روحتو زمونږ د علماء لما د او بندې دقولل مطابقلس میټه تیر شي نوزجی شو نوه دوه کاته و کې بیا دو رکو کې ور رکقاته دی ته سواتې اشره کوي او دا نماز د سبا د موز ل پسس ذکر کې نستې ناستې او چې موزجی شو او دووره کاتهدي وکل د یو حجو او مرريره ساب د پام نامه کړی کې شو او سوات زها یادې لئ چه لگنور را گرمش لگا اس نور گرمش نو بیا تقریباً دا زوال نمخ کی مخ کی پوری صلاحات زوحا کی نو پا دو رکاتو بانی دا دی تمامو انعامات و احساناتو شکر ادا کی گی رواح مسلمن دا دی حدیث روایت امام مسلم رحم الله کڑی السلاما بزمی السین المحملا و تخویف اللام و ایداد سین په زمین سرده چه پاغیو ٹکی نشتا اولام مخفف دے مشدد نرے او فتشد میم دا المصل یعنی دا یوان دام ته و یو جوړت وای دریم حدیث ته انو د ابوذر رضی الله عنه روایت ته قالو فرمای قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی او عزت علی اعمال امتی پیش کنے شل فما ونه عملو زماد امتی حسنها و سیؤها خایستا ملونا او ناکارا ملونا فوجدت فی محازن اعمالها نما عمدل پخایستا او عملل د یومت کې الاذا غد تکلیف شه یومات عن الطريق چا غل لري کړی شی د لارینا ه د لار صفائی د لار نګندش لریکول د د ایمانی سمدا او دا پخایستا او مللو کې مونږ څه بازی زمیدارانو چې سر دگان دکان مو کانني نه چې ګټه ماټه پټی کی ګورې لاره لاره ورزه دادیمان نه منافشه زونري بازی دکاندار نه دکانې جارو کو لاره لاره ورزه دا بازی فروټ والا سبزی والا او چېس شیش فاکي ګی لاره لاره ورزه ایمان نه منافشه د اسلام پاک دین له او پاکي خوخای لاره کې ګندګی او شول پلار کې واړ بولکول کول پلار کې لوی بول کول پلار کې ګندګی ورزور دادیمان نه منافشه بلکه خاستو عملونو کې سره د لارې نه ګټه دي لږ کاز لرکو لږ کو د لارې نه نور غندش هيته کوم ادیب را خو اخلاق باندې د اسلام په اخلاق باندې ځان موصف کول فقار او وجدت فی مساوی اعمالها او ما مندل دی پا ناکار اعمالونو د امت کې انخاعت نخاعت په ځینکه مګندګی چې د کې تكون فی المسجد چې سړی په جمعہ کې ورځي اور پجمات کی لاڑی توکل پجمات کی پوزشن کول دا گناہ دا او داغي کچانه دا سویل استغفار دی موي او زور زور دی جمعات د صفای کوشش لا تصفن او چې دفن کړه شی نیوی لری کړه شی نی مرواہ مسلمن د دې حدیث روایت کړه د امام مسلم رحم الله د جمعات صفای په مسلمانانو پکار دا جمعات فر دی وجه د صفای کې د علماوی داخل دی جمعہ طرفا کې د شور باندې کې چې مزګزارت نشي که څوک مس په زور او زورت علاوه باندې کې د جمعہ طرفا کې بازي اوقاتو کې بازي جماعتونو کې خدا او د اسمان ته ځې جوړ کړي نا جوړ دې د پار دی وبکي بازي جماعتونو خوا کې دا اسمان ته ځې ني او خلکو اړګول راړي نو داږي وې سرات پاو د سکون کو مسكون کو رازي متاثر سخت ګول راخلي بازي خلک پګندو جامو کې جماعت ترزي بر کی مرکی راړي ډېر خلک تاسو ګوري کې اوس بنی بوری روڑی نو خوا غری او دسکې مو ل راغی او بس دغې پخ کې رړ شي جمع ختا او دسم د مات شو د جمماتته پاکې کوشش کار او چا پدی پهديې ځان مخکې کول پکار کاري سومره چې د جممات صف وي بلکې دا او لمالی کي یک او سړی پریشانو مشکلاتو ک دی د جممات ته صفه کوش دی مخکې می لوی یو عالم راغلی ما یو مرگې تپکم پریشانو کې دی ورای چې ماتې وچته دا غره د چا یو لوی سړی دی کہ دا هغه ساري وختو اجر جارو کې داغه بدره کې راهم پتا راځي چې دار الله کور دی دا چې جارو کې الله او فتاح رحم او کرم کوي دا مساجد د الله کورونه دي د دې د صفایې د وان هو او دغې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ له روایت دې فرمای ان الناسن چې بشکس خلق قالو دې ویلو یا رسول الله اې الله رسول صلى الله عليه وسلم ذهب اهل الدسوره وی بوث ليول اغمال دارانو بلجور اجرنا بيد امالدار صحابه او مؤمنان چې له خطول اجر موږ نو ی صلونه کا معلي دای موزونه کوي لکهمونږ چې منزونه کوو سومونونه کا معسومو او دی روجیېسی لکهمون چې روجیینسو ای تهصد د پونه او دی خیراتونه کوي بفولې موا د خپل حاجت نه پهې وي معلوو بانې او مونږ سره هممال شته نه چېمون خیراتکو دد خوټول اجر زمونږ نه بس و؟ قال الله حبيب ورثوي اولي سقد جعل الله لكم وي اياهن دي ها چي ديشک غرذول دي الله تاسد فار ما اس تصدقون به چتا سو پاو سر بخيرات کوي وي تاس غمد بخيرات کولنا عاجز نه عاجز غریبانا نو فقيران ته اي وي الله حبيب وسنگا وي ان بكل تسبيحاتن صدقه هر سبحان الله ويل خيرات وكل تكبيره صدقه ار الله اكبر ويل صدقه وكل تحميده صدقه او هر الحمد لله ويل صدقه وكل تحليلات هر لا اله الا الله ويل صدقه خيرات وامر بالمعروف صدقه دنيكو حكم قول خيرات ونهي عن المنكر صدقه او د نارواو نه خلق منې کول دام صدقه وروفي بضع احدکم او تاسو کی چي او آپاسی او د خپلې بيبي سراء صحبتو هم به ستريکې نو دا صدقه قالو صحابه کراموي یا رسول الله ای الله رسول آیات احدنا آیات البکیوز من الشهوته خپل خواہش پر کول او خواہشات او ويکون له فیها اجر او دل و بیا پدی کی عجر بھی. نو دا اللہ حبیب ورتوی قال وی فرمائل ارائیتو خبر را کئی لو و دعا ها فی حرامت کچر دید آ شہوت کورا کی پا حرام زیکی اکان علیہ وزرن نو پدبان ببوجوی او گنابوی کنا نو صحابہ اکرامی او گنابوی نو ایچکل حرام زیکی پی گنا را زی نو حلال زیکی دا یو عبادت جوڑی گی. فَتَذَٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ دارنګ چې کله کې دي تکمیل او ادا د شهوت لپاره حلال زه کی نکان له اوجرن وي بدل لپاره دی کی اجر رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړ او عبد سور بسائل مسلطه پاغسا سره جریواله ټکی داسه توي الاموال توي او دا جملا واحد و ها دسرن دی مفرد راضی و واحد راضی دسرن دسرن مال توی تو و دسورم والو توی عنہو دا دغی صحابی رضی اللہ عنہو روایت تی قال ری قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ایمات نبی ری اسلام فرمائی لی لا تحقرن من المعروف شیعن سپک مگن دا نیکی دا کارنس شیعن کی نی کی وی کنا نو دا نوې چې دا خو معمولی غونځه ده والا <سؤال> وان تلقا اخا کا بی وجه ثلیق حذر کته سره په خوشاله مخ باندې ملاقات ایتخاخه کوي او سره طبيت صفاء کو او تندې ورته ګرون کو د حقانه د نکایو شهده ودام صدقه راواه مسلمن د حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه او صلی الله تعالی هو ده حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ته قال له فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي كل <تصفح> سلاما من الناس هر یو بند او جوړ د خلق عليه صدقه پد یو یو بن باندې خيرات او صدقه چه دديده صحت او ده د سالمیت ده پارسره صدقا او شکریہ دا کی کل یوم روزانہ تطلعو فیه شمس چغی کنور رو فیجی نویتا عدلو بین الاسنین صدقا چه انصاف صرفی صلو کی پمند دو کسانو کی ندام خیرات دے د دو مسلمانانو پمند کی اختلاف دے او تا انصاف صرفی صلو کدار خیرات شد وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ او مدتو که دیو سڑی سره راغ په سور لئی کی فتحملوه علیها واپی سور کی اے استے بلا سور لی دروانے کئی او تاولو نیو او مسلمان پی سور شو ندا صدق را او ترفعو له علیها متاعه صدق یا پور تا که اغلر پا دی سور لئی بان سامان ندا صدق را یو مسلمان سره ری سور لئی لی سامان پور تا کودا دی خیرات شو والکلمة طیبت صدق را او نی کا خبر کول صدقہ دا چاتنی کا خبر کول دا صدقہ وبکل خطوت او هر هغه قدم تمشي ها ال الصلاه چې ته پاره باندې مست صدقۃ دا صدقہ نو کور چې سمر لري نو هر قدم یو یو خیرات نو چې سګنه جوړي دیو جن علماء لیکلي په دې اعتبار هغه سره بزتر چې دا کور د جمعات نه لري د خدای جملہ حاضری وَتُمِيْتُ لَغَا عَنِتْوَرِيقِ صَدَقَ او چلر کی ده تکلیف شه چاګن غرزول گٹی دی از غیری لرکول ده گندو سی زنو ده ضررناک سی زنو نه لارنا صدقا داخرات ده متفقن علیه دی پوری حدیث بانه دیمام مخاری و دیمام مسلم رحم الله اتفاق و رواه مسلم ایدن او دا حدیث روایت کرنے امام مسلم رحم الله ام دارنگی میں روایت عائشت رضی اللہ تعالی انہا دا روایت دوم الممینین عائشی صدیقی رضی اللہ انہا قالت بی بی فرمائی قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چی انہو کا کل انسان بیشک شان دادے پیدا کڑے شویدے حریو انسان من بنی آدم ادبنی آدم انا علا ستی نواصلا سمئتی مفصلہ پدریو سو شپیتو بندونو باندې دغه پدیو باندې کی سپیت د پاس دري سو بندنري فمن کبر الله چا اللہ اکبر او الله حمد یوی وحمد الله او د الله حمد یوی وحلل الله ولا اله الا الله یوی وسبح الله او د الله پاکي بیان کو سبحان الله یوی واستغفر الله الا الله نے بخنو استغفر الله و عزل حجرا او لذیک یا وغط ان عن طریق الناس دلاره دخل کو نا او شوکتا یا یا وزغپروت و غیل لریکو او عزمن یا ڈوکے پروت فلا رکی دی کرے چاخپا پیرا لخپہ به خوش ان طریق الناس دخل کو دلاره نا او امر ابی معروفین یادنے کو حکم کو او نہ عن منکرین یا خالک منی کو د نارواونه عدد 630 و 300 کشمیر د شپیتو دریو شو نو فانه يمشي دی بزی یومیدن فدغرز وقد زحزح نفسه ان نار او پدغ ورز د زال د اور نه بچو دیونه دور نه کایو فکار دی جسم ر پدی بدن کې اندامو نری مسلری سر پی سبحان اللہ وئی سر پیری الحمدللہ وئی سر پیری لا الہ الا اللہ, اللہ وئی ډیر خوخه بردلګه تاسو له جمعه کې تیر شول چبوهر رضی اللہ عنہ بدول زر تسبیحات وئی او اصل کې وئی یو سړی د یوسړی سر سره دول زر وئی دا خپل د اور دیته صدقوم دول زر تسبیحات وئی او بې وخت لګی چې اوسړی دکان کناستګار کړي نو دا کپ شپ پځه وډ ډنګ ډنګ پاورې دوه باندې کسړه پلا سوکار کوي او پوجا به ذکر کوي نصور برکت وې دا په کار نو وې فقد زه زهه نفس ون النار چې د درې سوا او شپې ته زلي یعنی ذکر او اذکار او نه ویو کی نو پدغرز د ځان د اور نه بچ ساتلو وصل الله تعالی الله تعالی انهُ روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے روایت نقل کی قال اللہ حبیب فرمائے لمن غدا الى المسجد سوک چه ساری وختي جمعہ تلاړ د مزدفارا د تعلیم او تعلم د پارا درس او تدریس د پارا یا الله د جمعہ ته د کور د صفا کول او جارو کول د پارا په هر چه دې د خیر پنیه جمعہ تلاړ او راحه یا مازيګري لا نو اعد الله له في الجنه نزلا الله به تیار کي جنت کي مل مستيا كلما غدا او راحه هر کله چې ساری ساريږي او يا مازيګرږي نو هر زلت لو سر دل مل مستيا تياري تو ګور جمعه قرات للذمر لويشه او کرین چې چاله او زل مل مستيا تياري کي نو الله غا کریم صفات ده دی تقاضا کوي چې بیا خپل رحمت د جاناخلي نه کاغه غټه د شکرونه جمعه ترازلل دم رويې څرګرې سوچ چې ساری یا مازیګری یا پیزو اوقاتو کې کم وخت کې جمعه ترازی د عبادت په نیت د جمعه د خدمت په نیت د قران او د دین د ذکر په نو الله ده هر راتلو سره أغلب په جنت کې ملماس ته راځي کدي وځنه جمعه د نو دا ډېر رويې د دارات له د دا ثوان نه دي بلکې دارات له لری د گټی دي متفقن علیه د نزول معنا درکای او ین نزول القوت والرزق و ی نزول اغقوت خراق او رزق روزی ته وای و ما یحیئ اولی زویف هر غشته و یی چې ململ خلق تیارای نزولسته و یی ململ د پاره چې کم قسمت تیارای کې نو اغیت نزول وای لگا غلب استرا او کټوځه صفا کې او لا غدو بود اسکاګ د دا خوراک داغد اقرام تنظیم کې د ټول تنزل وای وسಲ್ಲ الله ده حدیث عنه دغه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت ته قال فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي دي یا نساء المسلمات چې ای زنانو مسلمانانو لا تحقرن نخا مفاسوک دین غنی جاراتون یو غاوندۍ لجارته ها د خپل غاوندۍ لپاره ولو فرسانو شاته اگر کوي هغه کپې د وځې دې وځې هغه پا چې اغه ال دو کې لر کې ناغ ما مودي شي دغه چا په تفکر ولې غلا نو اس په دې نه غړي متفقون باد کې دا شي یو گاوند دی د استارشتدار دې خپل له او تعالی داغه وسم مناسب معمولو ته شیرو لې غلو نو کله کور کې جامغه پوری خندا کا خاص کار زنانو کې دا خويرر دې نو الله حبيب فرمایل یورشتدار دے گاوندۍ دے د وسم مناسب چې سشیرولې غلو اگر ته دې بیزي هغه کپایره تاسو مل کپایو او کوخه دې معمولی معمولي قطي سر نو که دې رولې غلو ایداد نسبق نګړې دي وژنا چاچا تر صحه دې رولې غلا د وسم مناسب لګې یا ډېر وی نه بس لا تحقر النجاره تلجاره تلجاره سپک ده نگنی یو گاوندائی د بلی گاوند ده پارا ولو فیرسانو شاته اگر کوی آغا کر یعنی آغا خپد بیزه قال الجوحریو امام جوحریو ایداد لغا تو امام ده وی الفیرسانو من البعیر کل حافر من الداب با وی دو اخنا دا غی کل حافر من الداب لکد نورو زناورو دخپی اغا سر کا پیت حافر وی قال وربما استعیر في الشات ویکل استعارتن دبیزی اغا کا پیت داغی دخپی اغا سر ولی سیتم فیرسن وی ورن دو حغیت اصل کی فیرسن وی عنہو ددر صحابین روایت تیبو حریر رضی الله تعالی عنہونا ان النبي صلى الله عليه وسلم اواذ آو نبی کریم صلى الله عليه وسلم روایت نقل کی قال اللہ حبیب فرمائی دی, دی. الا ایمان و بزع و ایمان سے دپاس او یا یادات یوچ او بزع و 60 شعبہ سن دپاس سپیت سانگی دی, دی ایمان ا فافزلها قول لا اله الا الله ور په دغه سانګو کې اغا دا کول لې لا اله الا الله دا اقرار کول دا قیده پریک ساته او کلا اله الا الله وسنګ کوي او ټول قران دا لا اله الا الله وزاحت هر نبي د لا اله الا الله دا وزاحت په لار و او ادناها او فقري کې کمی درجه او لسنګ صدا ا ماته تل ازا د یو تکلیف ده س از ان طریق ده لارنا لارکه زبرت دی کانه پرت دی پاج خلق چس ګندګی مو می لال نو ده تکلیف والا ایمان سانگا و علشه ده لارن له رکول د ایمان پسنګو کې او څنګه وعدناها او کمی درجی والا پدغه څنګه د ایمان کې ایماتت ال عذاب لری د تکلیف و علشه دی ان طریق ده کب شه تکلیف رسئ ورته دی پوری باز خلک کلاڑی تو کی یا پوز شنکه پلارک نوم باز خلکو له تکلیف کداسی یو کل نخبه پې راکاګا باز داسی شه دی وګور زول چې دا غې د وjne خلکو له تکلیف فی مدام ناروا دی او د لارې نه د دې له رکول دا ډېر لوی اجر او ثواب ول حیا او شعبت ممن ایمان او دا حیا یو سانګ د د ایمان نهشي چا کې حیاوي او حیاور یو صفت د انسان کې چې دی د خلاف فطرت کارون نه منیکئ هغه کارونه د اسلام او د سړتووب و د انسانیت نه چېبارو یو کم شی تامن کوئدي ته د حیا صفت و یو دا داسې کار ینی تا یو داې صفت دی چې دا داسې کارون نه تا کوي چې هغه مسلمانان او په اسلام او په معشره کې بد ګړلی شي د ته حیاوي. والحياء شعبۃ من الايمان دا حیا یوسا غد د ایمان متفقن علیہ امام بخاری او امام مسلم رحم الله د حدیث په نقل کولو اتفاق ده اس ذات بز علفستر شلالی تفسیر در لکی البذو من ثلاثه الى تسعه در و اضاف عدد ر مراوال ترنه پوری و بکسرن با یعنی با وانی کسر د زهر ده وقد تفتحوا او کلدی بالا فتح زبر مرکولش لبزعد درو نوواله ترنه پوروي لکه قران شريف کې دا ترازي وي غلبات رو مفعتن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بزع سنيد لبزعد درو نوواله ترنه او اش والشعه شعه سته ی ندیما نیسی دیو دا ری ټکړی دی ورا شعبہ سان نه پای کې لا اله الا الله دے او کمی کمي درجې والا دلاره سفیدہ طرزي الله تعالی انو روایت ده حدیث دی یو صلی شفشتم او سفهدا دریا ز صالحین یوصل پینځم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی بین امرجلن طمندی کی چیو سړے يمشي روانو دتوریفن پېولار ایستد عليه العطش نو سختش او پېسړی باندې یو سړے پلار روانو سخت تندور ته رسید فوجد بیرن نوی منویو کوي فنزل فیها نو دے ورکوشو پاگئے کی چونکی رسائی مسائی ونا فنزل فیہا دے ورکوشو پاگئے کی فشار نو داغین او گوز ثم سم خرجاو بیا دو کوئی نو بار رووتو نو چرووتو فیدا کلبن ناساتی دو کوئی پا غاڑی اسپیر یل جب بار رہستی دو حس حس کئی او دورت اگه شید یاکلو سرا من العطش او جای خوری اگه لواند خطا دوجر تندینا لواند خطو بانی چکون لگو سقال الرجلو نو دی سریوی قد لقد بلغ هاگل کلب من العطش بی بی شکر سی دلیل از پید تندینا مثل اللذی پا مثل کان قد بلغ منی چما تک متن درځي ولکه زه دوره ته شو چې د تند د وژن مړ کېدب بل خپلې به مونته ورک شو مبه وسکلې فنزلل بیرا نده ځا کوي ته ورک شو اوس ور سره نه شو غره و باسي فملع ففهما نډه تک خپل موزه دوبونه موزه تخپکه واه او رخپینه موزه وست تابعې دوبونه راډکک ثم امسكوه او آغه تخلي کلا سنول او پلاس غو دې کينه راخاتو حتا رقيا تر دي چي درو هوتو فثقل كلبا نوباي وسكولي پسفيوانه فشكر الله له الله دې عمل پخل دربار کې قبول کړو ورته حديث درته دا وایي مولا محمد زكريا نور الله مرقدهم فذال اعمال کي دې کيده له ما پریټو ژوندګۍ کې به ځکه یو کار کوي چې پاره وړي الله به خې او کم دي ځاګه پته نه لګي پریټو ژوندګۍ کې به وردا چې عمل وکړي چې الله به پاره ناراضي خو هغه کم دي تا له پته نه لګي کله عاموينه عامولي شي وي ګور دې د سپيده او ګور او ور کول دي چې الله دا عمل ډوره قبول کوي چې جنب جنت داخله دي کابل فشکر الله لهو الله دې دا عمل قبول کو د دې دا عمل قدردانی او کف غفر له دلې واخنو او د او ګور کول د دې د مغفرت او د جهنم نه د بچ او د دخول الجنت سبب جوش شي او ټول کې اخلاص دې کوي کله ودین کار کوي او کې اخلاص نه پواغه به جنت نه ملایي بلکه جهنم ته ملایي اخلاص نشته او کله وسپي لو ګور کوي په مقصد الله رضا هر عمل کې د نیت ډېر اعتبار قالوا صحابه کرام چلوه کیا ورده نبی فرمایے یا رسول الله الا الله رسولا ان لنا في البهائم اجر اولاد الزناور كم من طار اجرشتا فقال الله حبيب فرمایل في كل كبد رتبه اجر الله حبيب صلى الله عليه وسلم تو فرمایل و پهاريو جاندار پټا سلاجر دي يعني کبد جگر ثوي اور رقبتن تازہ ہاری او تازه جگر والا یعنی پہاڑی او جاندار کی اجر تر سلا جلد متفق علیه دی حدیث باندې امام بخاری امام مسلم رحم الله اتفق کړ وسی روایت البخاری او پای روایت بخاری شریف کې داسې الفاظ امراغلی فشکر الله لهو الله عدد د عمل قدر دانیو کا او قبول کو فغفر لهو دلی بہانو کفات فله الجنه او جنت تے وردنکو وسی روایت لہوا یا روایت که دا سیم د بخاری و مسلم شریف بینما کلبون پا من دیده که چه یو سپیو یو تیفو بیراکیتین دیو کوینا گیر چا پیر قد کادا یقتولو هو العطوشو نزدیو چه تند دل رو اجنی ادرعتو بغیو من بغایا بن اسرائیل وقتو دی سپیلرا یو بدکار زنانا داغا بدکارو زنانو دو بن اسرائیلو ناغا متکار دنا نو اجازه سپه پته کې رحم راغله د الله سبب ولا جورو فنزعت مو قا ناغې خپل موزویس کا فست قتله به نو پالې باندې د تفارو بروستي فست قتله هغه په دې سپی باندې وسکولې فغفر لها به نو باخانه او په سبب دې له ټول مر bạc کاری ورته الله مافي او دا عمل دې الله دربار کې لاسه قبول شو چې هغه له مغفرت سبب جوړ شي ال موك الخف والموكم موزی ته وي او یطيف یعنی يدور حول الرقيهت غير شافيره دو کينته وي د اورقيه تن بیر ال بير ويرقيه تن او بئر يومانا دی حدیث دې درځاوې چې د نیکي عمل سوګسپک نه غړي یو احسان اگر ته جناور سره ګره په حیوانات او دې سپه سوبرا یعنی خسیز حیوان نه وکه یو مسلمان د الله د رضا لاره پاره یو سپیده مبور کی یو سپې مورګ نداو ورته الله له مخه د سبب نیکی لري او سره معمولی نه غن یو ګناه معمولی نه غړي طالبو ګناه ما مجستاري خرا بي کریم پاره بنا راځي او هغه به د جهنم د دنه کیدو سبب جوړ کی او کله به یو عمل تعالی خیال کې راځينا کله به عمل تعالی خیال کې او راځينا او هغه به الله د نجات ذریه وګرځي وصلی الله تعالی ایوصل و یشتم حدیث مبارک در یارد صالحین او سفد یوصل شغوا ان هو زدگی ابو هريره رضی الله تعالی روایت تے عن هو روایت ته ان النبی صلی الله علیه و سلم علی اوغاد نبی صلی الله علیه و سلم علی نہ روایت نقل کئ قال اللہ حدیث فرمایلی القدره ترجلت دشک ماکته یو یو سره یتقلب فل جننه چې ګرځېدور اګرېدو په جنت کې جنت تعالی ورغنه کړي او جنت کې میوې کتو فی شجرۃن قواردی یونی کې قطواها چې دا غ کټکړې و من زہر الطریق د مندلاره یونی سان غ رازونډه او د تیری دن کوله تکلیف رسېدو سر سره وی لګیدا کانت توز المسلمین <سؤال> چې ودا چې زرر بے رسولو مسلمانان اتا نو دا دا اللہ دا رضا دا پارا آغا یوسانگ ندونے را پرے کا چردہ خودی تیری دن کو مسلمانان لتکلیف دے او دی عمل کے مقصد دا اللہ رضا و نو پدی لگ مختصر عمل تے اللہ دا تے رازی شو جنت تے وردنگو نو گردا تے معمولی نا معمولی کار دا اللہ دا رضا پا بنیاد چه هغه مسلمانان دې تکلیف یا غکول الله سبب د جنت ګرځي و په ریوايه رواه مسلمن د دې حديث رواه امام مسلم رحم الله کړی په ریوايه ني رواه کدا شرغدي مر رجل تیر شو یو سړی به غصن شجرتين پسان دي ویونه على ظهر طريق پمن د لارک فقال بالله قسم بالله لولحين هذا بدا عن دا بَدَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ لَا يُذِيهِمْ شَيْءٌ وَتَكْلِيفٌ رَسَائِلُ نَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى رَضِيَ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اللَّهُ جَنَّت دی ورغن کښې جنته وِسِيرَ وَعَتَ اللَّهُ مَا او په یورو عادت بوخاري او مسلم شریف کې دا څه الفاظ دي بینما رجودن پمن دې کې چې وسړي يم شي به توريقې ډېر وانه په یوه لاره وجدا غُسْنَ لو وی موندا یو سانګد ازغو علي الطريق پلارابا دې اېدا ازغو نه ډکه یو سانګ پلارکه پورتو لو دې دې هغه به چې په خوف خو کې ماته شي چې علو تکلیف رسي ف اخرهو ناغې لري ک اېدا لري نه لري ک فشر الله لهو الله عمل قبول کوو دې عمل قدردانیو دانيو ک فغفر له نو دا ورته د بخنه سبب لوکل اللہ رزاونه غټ پرته دا غنا پرته دا شیشي برتي تعال پترې دا مسلمانانو ته تکلیف رسي او ستاپه هاي کی مقصد الله نو دا دور الوي عمل ل چدا د د مغفرت او د بخښنې سبب جوړ شو د دې روایات او د نقل کولو مقصد دا ده چې او مسلمان دي معمولی نه معمولی نیک سپ کنه غړي کی دې شیدا الله د د مغفرت سبب جوړ کی کل له کارونه سره کوي په یوه اخلاص ني لپه او الټه بسړې رانی وې شي او کله معمولی مختصر د نیکي کار دی خو هغه باندې الله رب عزت خپل دربار کې قبول او منزور کی نو سبب د مخهرت جورش عنه دغه ابو هرره رضی الله عنه روایت کوي قال یې فرمای قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی من توزع عاشا شودو کو فاحسن للذو ع نو هيستا شودو کو خالساو د شغله ویجه د سنت طریقې مطابق باقي کینه کمې وی نه زیاته وی درې درې پیرین دامونه وینځل سماتل جمعه او د جمعه تراوي فاستمع لغوي کې خو چې کم بیان د قران او سنت د جمعه په ورځ کې وعفتا او شبشو لغفر لهو بهانا وکړي چې دا فرما ده غناونه بینه هو بینل جمعه چی دی پمند دې کې او پمند جمعه کې زی د تو, تو سلاې او زیات د دری ژونوررم ځکه یو ن کوې بل لا یو پل ووررکئ یو جمع می نه بلې پ ختهه او درېوا دې دا واړه ناونه بټو ورله ماافکې له ما لیکي د کونیکو عملو سره چې د ګناونهله مااف کې دو واده د نو دا داس سوغایر وواړه یاد للیګنا دپاره مسلمان ته تو بتل په کار دی چلله د او جاړی تو ووبې او که دغه لوی ګناونه حکوکله باضوي نو د مافی به پردے حق دے پڑھلے نام واپس کې داغی توبہ لان وَمَمْ مَسَّلْحَسْوَا فَقَدْ لَغَا کچا مساک لغو گی ٹو لرا اے خطبویں لیکی د مثال پہ توربانے گی ٹی پراتیزی جمعات کی او دے اغی مساکی نفقد لغا دلغو کاروکو د دې وجې نه جمهور پرځ خدابوي تک اوریو کناوري بعض جماعتونو کې بلا لو سکرا خدابوي نشو کناوري خدا چکواله واجب دي سرلو به جامو سرلو به خپل باذ دعوه کې تسبيحات علي يا سوق زمه ک باندې ګیټي پراتري دا سرلو به کوي وې د برباد کارو کولغو کارو و ومم مس مم مسل حسوا فقد لغا چا چې مسکل ګیټي خدابوي لکی ا دې ګیټو سرلو به کوي نو روواه مسلم تدې حدیث روایت کړلې امام مسلم رحمه الله وعنه تدغی بوخره رضی الله عنه روایت ته ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی اذا توزع العبد المسلم کله چې یو د شخصي مسلمان او المؤمن یا مومن د الله حدیث یع لفظ مسلم ویلو یا لفظ مؤمن ویلو ذراوی تشکراغله ګور دور احتیاط محدثین کی دوار الفاظ ذکر کړو ذکر در اویشک راغنه چې سیدالکائنات عبدالمسلم ذکر کړو او عبدالمومن ذکر کړو به دوار الفاظ یې ذکر کړو فقط لوجه هو د مخوینځي نو خرج من وجهي راوځي د دې مخ دنه کل خفياتن هر غنا نظرا اله حبه اله شد کتل يغتا پر استغفانه علما دوبو سر استغفونه وروږي پخمختی لپ آواتولا نو پا دیستر گو دی کم گناهونو او آگا دا سغائر سره تعلق لدی اغماب شی او مع آخر قطر الما یاد آخر قطر دو بوسرا پا ادا آگا صلا او کل چی وینجی لاسونا نو خارج من یدهی روزی ددد لاسونا کلو خطویت ان حر گنا کان بطشت ها یدهو چی وچی نیولی واگی لر د دد دو, دو. معلمای دادت دده بوسرا گنا ختم شي. او ما آخر قطر الما د آخر ساس کی دو بوسرا حتا اخرج نقیم من الزنوب تردی چی روزی دے پاک سابد گناہ منونا فیدا غسل رجلے او کله چې چوئی زی دے اخپلیخ بی نو خرجت کلو خطوی اتن او زی هر گناہ مستت ها رجلہ چې چی مسکریوی غیل رخ کو ددر مالمای دو بوسرا اتایخ رجا نقیم من الذنوب <سؤال> تر دې چې روزي دې پاک صاحب د ګنا پهونو نه نګره حوالو <سؤال> ګناحو نو ټول <سؤال> لا د سر مغفي تاوس دورا خیر دې او دورا برکات دې رواه مسلمن دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحم الله وصلی الله تعالی علیہ د یو سل ذرشم حدیث نا ریاض الصالحین کې زموږ سبق دی او سبحا ر یوسل وما ان هو دغی حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا روایت نقل کی۔ قال اللہ حبیب فرمائی دی الصلوات الخمس فین زنا چه پای مومن مسلمان نارینه زنا نپابندی کای والجمعه الی او ایو جمعہ دبل جمعینہ دیو جمیموز یو مسلمانون کو بیدبلیو کو ورمزانون او دارنگی یو رمزان دبلرمزان نوالی مکفراتون لما بینہن داریجون کی دی او دادی سارا مافکی گی حق گناہن بینہن چی پمند دیکھے ایو جمع مبارکہ سنت طریقے سرسلی ادا کا لو دي کلی جمعي تومان کې سمر واړو اوس وغيرها غناحو نه دي هغه الله معافي يا رمضان نوالي تر بل رمضان پوری سمر واړو غناحو نه دي الله به معافي اذا وجتوني با تلك باير كلا چزان ساتي د لوی غناحو نه د لوی غناحو نه زان شي وګوره دا مساله را چې کلا د لویو کبائر غناحو نه سړې زان ساتي نوالو گناہوں نو الله دني کو اعمالو سرماف کوي ان الحسنات یذھبن السیئات دجی وجنه دا کبائر و بارو د جمهور مفسری علماء په نې ژبانه توبه شرط ته اخلاص شرط توبه به وباسي اوالو گناہوں نو د دا موز دروځی دا د دا جمعې مبارکی داودس دجی دا سر الله معاف کوي پرواهُ مسلمون د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړی ان خود دغه ابو هرره رضی الله تعالی عنہ له روایت ده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الیহি و سلم فرمایلی الا اظل لكم ايا خبرداري نظركم تاسو تخپل امت يانو توي علاما يمح الله بهن خطايا فهر اعماله باندې چې معاف کوي ختموي الله پاغي گناهونو له او پورته کوي پاره سره د خپل بندګانو درجات قال صحابه کرام فرمایلی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بلاولنا یا رسول الله ده الله رسول موږ ته د خبردارې راکا چې زموږ ګناهونه په معاف کی الله او زموږ درجات په پورته کی قال اسباغ العذوئ علی المکاره تعالی حضرت صلی الله علیه وسلم هم تو دا اللہ حبیب ور توفر مائل وی پورا او سکول اسباغ الوزوئی پورا او دسکول علا المکارهی دا مشقت فا اوقاتو کی مشقت وقت سای سخت گرمی دا سخت سا نا دا پتاو بڑی ریخی لگی خو بیا پورا پورا اندامونا ویمزید دا سنہ چیسے غوڑوالی او اندام پاتے دیو پورا ویمزلی ندی اسباغو الوزوئی مبالغ پول پاو دسکول کامل او د دسکول دمشقت او د تکلیف په اوقات او کثرت الخطوه الالمساجد او ډیر قدمونه غسل المساجد ته یو څړی کور لري خو سره د کور د لري واینه د جمع اهتمام کوي نټی ر قدمونه چې سوق جمعتون ته الی کنه دا لري مشهد و انتظار الصلاه بعد الصلاه او انتظار د مصپس د بل لکه سواب مزیو کو اویا په دین انتظار او په تیاری کې چیرې و ان شاء الله رمضان مخین مسکو رمضان مخین دیو کو بیا مازیګر داغه په انتظار کې مازیګر نفس نما خام په انتظار کې ما خام نفس د مازختن په انتظار کې ما ختن نفس مداکی کراته چې سواب مزرا نه قزانه شي داغه وجه د غپ شپ نه لګي چا سره کې نه نازک روزکار کې کم خلک درش په دز یو غپونه شپونه اوټه وی وی چې آرو غندم جالې ند د د مزد دماس وطن نه اراده لشت و انتظار الصلاه عبادت الصلاه او انتظار د یو مزد دبل مزد نفس فزا علیکم الرباط و ادارې باک رباط اصل کې اسلامي سرحد مضبوطه لته وي چې څونه تیار کړی اصلي هزار سره او د اسلامی سرحد سو کیداري کې نورې باک ډیر له اجر ده تا یو مزد نفس دبل مزد انتظار ډیر قدمونه جمعه تا او دا مشقت پاوقاتو کی پورا پوراو دسکول دیتے رباتو فضالکم الرباتو وی دا ربات تے رواہ مسلمن جدی حدیث روایت امام مسلم رحم اللہ کرے آن بی مسل شعری رضی اللہ عنہ دا ابو مسا شعری رضی اللہ عنہ روایت تے قال رے فرمائی قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من صل البرد دخل الجنہ چا چې دا دوا د یخنې منځلو او کل جنت ته ورګلش متفقن علیه په دې امام بخاری او مسلم شریف اتفاق دی وایي برګان څه ته وایي االشبح والعصر او د سبا او د مازیګر مس چون کې سبا موزم فیخنې کیږي یم کی خو ها مها یخنې کیم وی د مازیګر مس کيم د ګرمۍ زور ختم شوه چا چې دا دوا منځلو او کل نو جنت ته ورګلش هغه دې دو منځلو د الله رب دیدار به ملاوي خاص کار د سواب موذو دمازي او دادواره ذکر خصوصا ذکر کله سبا کې ګور خو زور کړي نو دړې روحل کو مز قربان شې د خوږ دواې دا او مازيګر قرار چا کار راځي چې بس د اخلاص موذوکان بندو موذو مدیر وي کار بس نو دمازيګر مستفد دې دوه منذونه باندې چې چا پابند یو کا نو ته په جنت اوردل ش متفقن علی البردان الصبح والعصر دا بردان دا جوالو یخو مندونو نمراد دا د دا مازیگر مجدے عنہو دا غیب موسیٰ شدیر رضی الله عنہو نا روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے اذا ماری دا العبد کلچ بیمار شیعو بندہ او سافر یا پسفر روان شو مسافر شو نکو تے بلہو لیکلے کی گی دا دا پارا مثلماتان په مسند هغه چوده یا عمل چې دا عمل کوو موقيمن چې ده مسافر نو بلکی موقيم او بیمار نو صحیحن صحیحدار الله انعام نو سره په روح صحت باندې کوم عمل کوي چې بیمار شو دله باغ څخه نکره کی ابن مسعود رضی الله عنه بیمار شو نو جوړلید نو د بیمارای دی وجه نه جاره صحابه عجیب شار او عجیب فکر الله تعالی نصیب کړي نو یې جرا په دین راځي وېما باندې بیماری تاسو وحقران شي بیا بدن کمزور شي او عمل مداغزوانه غونټینو نو څنګه چې په صحت کې اوسره عمل کوي بیماری رااله نو او شان درې لیکل کله تلاوت کولو تهجد به کول نفل به کول نور دې دن کارو نو به کول بیماری وي یعنی شي کوله خو با قاعده اگر تربر جنا بیماری وي کلو نو پوری ودا ورته لیکي او چې پروخ صحت یې سن لیکل د ويوارې کې باغلې سوي لیکل شي دا سفر کې تکلیف وي نو مسافر کا اگ اعمال نکلی کی کمجدہ حالت اقامت کے وکول تعالی اللہ انعام و احسان دے رواح البخاریو رواح البخاریو جو دی حدیث روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی دی وجہ حبیب وی د صحت نہ رانی ولو کړه بیماری د پات په انسان کول کله لا سی بیماری راشي چې سمثی نکې فرض مستداقاتیږي فرض روزنه شینی وې لوطل صحت کی او سړی دی کوشش او محنت وکي نو سماع کبیاری راځي ټوله ګاټا ااولا صلی کې لیکي چې د په حالت د صحت کې کول وصلی الله تعالی علیه خیر ختم ان جادرین رضی الله تعالی عنه مالک قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کلو معروفن صدقه رواه البخاری تهره جابر رضی الله تعالی عنه ن روایت ده جی فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي كل معروف صدقه هر نیک کار دا صدقه او خیرات ده یعنی هر یو نیک کار کې مزدے روزرا امر بالمعروف نهی عن المنکر ده صدقه رواه البخاری او دغه حدیث روایت امام بخاری رحمت الله علیه و ورواه مسلم او روایت کری دی امام مسلم رحمہ اللہ من روایت حذیف رضی اللہ عنہ اغه ای د روایت د حذیفه رضی اللہ عنہ د غشان حدیث نقل کړي عن هو د جابر رضی اللہ عنہ ن روایت ته قال فرمایلي قال رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم چه رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایلي <تصفح> ما من مسلمن نشته یا مسلمان یغرسو غرسن چه ده او کریسی بوٹے یو اونیا بوٹے اولا گولو اللہ کانا مگروی وماغا او کل منہو چه او خڑیشی دی بوٹینا لہو ده ده پار صدقتن خیر و صدقہ و یو <coughs> مسلمان یو بوٹے او کرلو او ده درہ میوی بوٹے رے داغین چه سمرا انسانان و حیوانات و خوراکو کدا ده پار صدقہ وما سرق منه او هغه چې اغلاق لري شوه د دین ان لهو صدقه دادر لپاره خیرات ته سره راغ او د دې نیوی د ګټي نیغلاو کا ولا يرزه هو حضر سټامه نه راولي پدې کې یو تن په هر طریقه چې وي الا كان لهو صدقه مگردا بدر لپاره صدقه او خیرات دی وجه دا حدیث ته چولما ولي کړي کې کس کم کسب به نو با زو لما تا وای چې زمیداری کث زکه زمیدارو ترل ال... نوینه مارغان خریدي نه حیوانات خریدي نه انسانان خریدا ټول د دس دقر نو کوم علما جوی چې د زراعت کا سب پټولو کې بهتر ده دا غی دا حدیث دلیل رواه مسلمه و فی رواه تلحو فای رواه د مسلم شریف کې دا سلاغلی فلا یغرس المسلم غرس نکری مسلمان غرسن یونه کرل فایا کلمو انسان او یا راغین انسان خری ولا آدابت ونعتن قراق کيو زندسر ولا ثيرن و مرغ الا كان له صدقه مگر دا دد پار صدقه او خیرات وی اله يوم القيامه رزق قامت کوي نابوټی چې صبر دې او دې مرغ او خری انسانان خری حیوانات خری دلواجر وی وفي رواه تل له او په یو روایت مسلم شریف کې داسې راغلی لا یا رسول المسلم نکری یوونه مسلمان غرسن څو نه کړ ولا یزرع زرعا او نصف فصل کړ فیاکل منه انسان دیع علی نفرق الانسان ولا دابۃ تنون او زندہ سر ولا شون نبلسشه الا کان له صدقه مگر دا بده د پار صدقه او خیرات وی وروا او روایت کړه د دې دواړو د دې حدیث جميعا غوندو د روایت د انس رضی الله عنه نا دی حدیث کې او لفظ ته ارش او اذران نو د اغه لغوي معنی درته کوي قوله يرزعه او ایالقصهو کپسو وا جوان په دې کې څه کمه راضی لداو عظیم مسلمان له فارسی 1022 او د توبه د اغه اجر ملاوي عن هو دغه صحابي جابر رضی الله عنه روایت ته قال له فرمای اراده بنو سلمہ اراده نرلی وبنو سلمہ قبيله د په منیره بره ورکي او قبيله و يمه نبوی دا دی دی نبوی او دایې د مسجدینه په وینه لړې آین تنتقلو دا چې دای را منتقل شي قربل مسجد دی هغه نږدې زید جمعهټه دایې جمعهټ نه ډېر لوي او جمی مزل ورکړي نو د خپل منس کې مشوراو په چې زموږه محلله لګللې دا, محل دا مونږه د مسجدینه وی سره فاقي دی کولاو میدان کې کورونه جوړ کو فبلغ ذلك رسول الله صلی الله فبلغ ذلك دا خبر اور رسیدا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لهم دا الله حبیب دی بنو سلیم قبلی والو توی انہو بیشک شان دا دے قد بلغنی تا خبرمات رسیدلی دا انکم تریدون شی بیشک تاسو ارادل ری انت انتقلو قرب المسجد شی تاسو را منتقل شی نزدی زید فقالو نایو نعم یا رسول اللہ آو دا اللہ رسولم دا ارادل ری قد ربنا ذالک وغه را حضرت لري فقال الله حبيب ورثوي بني سلامه دياركم تكتبوا اثاركم يا بني سلامه قبيله دياركم خلقونه چې دي لري دا لازم رونی سي تكتبوا اثاركم استا خدامونه د لری نه جماعت پوری لیکل کی نو قراني دې شي خو بیا بدايه شي لیکل دے حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کہ دا راغ شاد فقرا ل وی بشارت تے چکوری دی جماعت نے لری رے حدیبیام دے جمع اہتمام کی اورازی و فیر روایت فی روایت تراغی النبی کُلّی خطوۃ تن وی قدم پور تکولو پرو درجاتن درجات ہر قدم ماں درجہ دا نسور قدموں دی جماعت ل واغستر درجات رواہ مسلم و فی روایت النبی کُلّی خطوۃ پاهار قدم در اجرا رواه البخاری او اذن به معناو دا حدیث دغشان امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړ د فرمانات رضی الله تعالی د روایت دا انس رضی الله عنهم او بنو سلمہ وی په کسری د لام سره دی دا سلمہ کلام چې دی زبان کسرا او زیر دی قبیله المعروفه القیدارو معروفه او مشهوره قبیله له من الانصار سوار دام سوارون رضی الله عنهم <تصح> وا عصاب ار رام سوارو ن رضی الله عنهم واثارهم دی حدیث کی چارثار د تو سدن مراد سی خطواهم قدمون الذی ساسلا قدمون ش مزدفاره علی د لیکلی کی وګرا مسلمان چې جماعت ترازی درات نو قدمون ایم پنیکو کړي یو چیزی نو واپس د ثلو قدمون ایم پنیکو وس صلی الله تعالی علیه عن اب المنذر عبید ابن کا